פרק ב' ויהי בחודש <אנש> ניסן שנת עשרים לארטשסת המלך יין לפניו ואשא את <אנש> היין ואתנה למלך ולא הייתי רע לפניו ויאמר לי המלך מדוע פניך רעים ואתה אינך חולה אין זה ואירה הרבה מאוד, ואומר למלך, המלך לעולם יחיה, מדוע לא ירעו פניי, אשר העיר בית קברות אבותי חרבה, ושעריה עוקלו באש, ויאמר לי המלך, על מה זה אתה מבקש, ואתפלל אל אלוהי השמיים, ואומר למלך,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 ולחומת העיר ולבית אשר אבוא אליו. וייתן לי המלך כיד אלוהי הטובה עלי, ואבוא אל פחבות עבר הנהר, ואתתה להם את אגרות המלך, וישלח עמי המלך, סערי חיל וישמע סמבלת האחרוני, וטוביה העבד העמוני, וירע להם רעה גדולה, אשר בא אדם לבקש טובה לבני ישראל. ואבוא אל ירושלים, ואהי ימים שלושה. ואקום לילה, אני ואנשים מעט עמי, ולא הגדתי לאדם, מה אלוהי נותן אל לבי לעשות לירושלים? ובהמה אין עמי כי אם הבהמה אשר אני רוכב בה. ואצאה בשער הגיא לילה ואל פני עין התנין ואל שער האשפות, ואהי סובר בחומות ירושלים אשר הם פירוצים ושעריה אוכלו באש. ואעבור אל שער העין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 וליהודים ולכהנים ולחורים ולסגנים וליתר עושי המלאכה עד כן לא הגדתי. ואומר עליהם אתם רואים הרעה אשר אמרנו בת אשר ירושלים חרבה ושעריה ניצתו באש לכו ונבנה את חומת ירושלים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 וינעיגו לנו, ויבזו עלינו ויאמרו. מה הדבר הזה אשר אתם עושים? העל המלך אתם מורידים? ואשיב אותם דבר, ואומר להם. אלוהי השמיים, הוא יצליח לנו, ואנחנו עבדיו נקום ובנינו.